У мене немає дочок на щастя, ну треба ж було пустити в дім якусь хвойду. Като заліпила йому ляпас з по одній щоці і намірилась теж саме зробити з другою, але Ігор перехопив і заломив за спину її руку. Можеш поцілувати мене в шию, яхідно прошепотіла като. Ігор слухняно нахилився і пробіг по дистанції вухо передпліття. Като зойкнула і знітилась. Ігор відпустив руку і повернув її до себе. «Доплати я не потребую». «Я теж не люблю», – спробувала віджартуватись Като. «Добре, пробачте Ігорю Львовичу». «Ну, хоча б поцілуй старого на прощання», – посміхнувся він. Като торкнулась губами його щоки, Потім зненацька уст. Поцілунок перестав бути дружнім. Він був схожим на каву глясе. Ні холодне, ні гаряче. «І ти пробач мені, като», – сказав Ігор Львович на прощання. «Пробач». «Пробачила». І тепер він впевнений у ній. «Дивовижний дідусь у Насті. Ти погано вчилася в школі». «Правильно». Сідай, Като, двійка. Але ж повинен хтось отримувати двійки і першим носити дорослі колготи. Відмінне навчання не завадить тобі бути модною, говорила мама. У мами теж був викривлений світ. А цікаво, чи говорив Ів Сен-Лоран дітям такі дурниці. Като було не до дієслів. З самого першого класу в неї з'явились залицяльники. На перших шкільних канікулах вона вперше закохалась по-справжньому. Каті було сім, Роману – одинадцять. «Яка в тебе освіта?» – запитала Катя. Мама завжди вважала це найголовнішим. «П'ять класів», – бадьоро відповів обранець. «Ти моя перша справжня прив'язаність заявила Катя. «Я теж тобою захопився», відповів Рома. Цілих десять днів вони були щасливими, без нічого, без рук, поцілунків та інших дурниць. Найважливіше, щоб було цікаво. Катя тоді просто набувала досвіду, а висновки зробила вже живучий з митею. Усі ми родом з дитинства. Но хто сказав, що це неправда? У другому класі зміни, що сталися з Катою, помітили троє людей – Андрій, Марк і вчителька. Марк кинувся упадати за Катою вишукано, Андрій – інтелектуально. Марк дарував Каті заколки, ручки, жуйки, проголошені вчителькою ідеологічною диверсією заходу. Андрій розв'язував задачі і таскав книжки – Като вдячно жувала і перегортала сторінки. Образ Катерини Другої вбив ученицю другого А класу відразу і на повал. Ти будеш моїм фаворитом? запитала вона в Андрія. А Марк? ревниво перепитав той. І Марк, твердо відповіла Катя. Висвячення в цариці пройшло буденно. Вони поїхали до церкви і уважно вислухали, як проходить обряд хрещення. Не довіряючи однокласникам, Катя нарікала себе сама, розмістившись у парку за церковною огорожею. Нарікаю тебе, Като, від нині до віку. Амінь. Відтепер ти будеш царицею класу, а досягнувши повноліття, станеш королевою школи. Нехай збудеться воля Божа. Андрію я нічого не наплутала? Здається, ні. Він не знав, напевно. Добре, нарікаю вас, вірні мої васали. Ну, це вже зайвенго, так нечесно, обурився Марк, який читав книжки за ними слідом. Усе одно, нарікаю вас фаворитами. віднині і до віку. Амінь. «Фаворити це не ім'я», переконано сказав Андрій. «А що ж це по-твоєму?»